І от саме зараз він шукає перспективну людину, яка раніше мала свій бізнес, училася за кордоном і була б досвідчена в менеджменті. Тобто воно змалювало майже мій портрет. Доведеться пертися. Але це ще не все, Воно розуміє, що зазвичай в оселі Олексія та Поліни може миша повіситися від нудьги, тому хоче влаштувати веселощі. Хочу трохи розважитися. Згадую, як мені було смішно домовлятися про це з Людкою. І заплющує очі від приємних спогадів. А погодься, то була незабутня вечірка. Я киваю. Воно встигає всюди. Я телефоную Поліні. «Полю, привіт! Вітаю тебе з тим щастям, що незабаром тебе наздожене. Вона щось радісно попискує у відповідь. «Бажаю тобі, щоб усі твої плани здійснювалися, щоб чоловік поводив себе гідно, щоб ти завжди була такою ж привабливою, чудовою, чарівною» і самим лише своїм існуванням розбивала вщент поширену думку про те, що дівчина буває або гарною, або розумною. Люди, чи ви вірите в те, що вам говорять у слухавки на ваші дні народження? Як вас легко надурити, як у того Поліну. Щирі слова нам говорять частіше в інші дні – а може хтось хотів би, але не наважується? То може нам під силу сказати це першими? Давайте спробуємо, га? Ну хоча б раз. Поліна каже, що вони турбувалися про мене, що вона особисто завжди дотримувалася принципу збереження родини за будь-яку ціну. Ну, я так і відчуваю, як при цих словах вона наближається до мене. Коли Поля починає щось аргументувати, вона насувається на тебе, як танк. Думаю, що це виглядає переконливіше. А людина думає, ну як би так зробити, щоб Поля не відтоптала їй ноги? Механічно відсуваю від себе слухавку. А, так. Алло. А, що з цей? Ну, Зв'язок. Так-так. Поліна запрошує мене. Не останню роль тут відіграє моє вміння обирати подарунки. Жодного разу Поліна не залишилася незадоволеною. Окрім ну, того, вона западає на білявців. Ви хочете щось запитати щодо цього? Ні, Олексій не блондин. Він шатен. Але часто буває, що немає жодного зв'язку між чоловіками, за яких жінки виходять заміж, і чоловіками, на яких вони западають. Це правило стосується і чоловіків. Поліна настільки рада мене чути, їй тепер буде що обговорити з подругами, що навіть не питає мене, чи я прийду один. Необережно, Люба Поліно, бо я прийшов не сам. Я прийшов із Сенею з Одеси. Його мені порадило воно. Я схвалив його вибір. Сеня народився на кордоні між Молдавією та Україною. Він не закінчив навіть середньої школи. Відразу почав шити рибальські черевики та продавати їх місцевим рибалкам. Потім перейшов на плащі намети, виявився вправним кравцем. А зараз бігає між своїм власним ательє з пошиття верхнього одягу для мешканців сільських місцевостей і корчмою молдавської та української кухні яку відкрив на одеській трасі. Ну, нормальна корчма в нормальній хаті. Та що вам сказати, це, це шедевр? Раз зайдеш, речки виповзеш. До речі, вам пальта не надо? А то у вас куца якесь? А я нормально забацую всі усуття. Ціни нормальні, якість фірма. Батька свого Сеня не знає, а коли про нього питають, відповідає зазвичай так. Дав впіхву його, щоб і не народжувався, падла Куцихрінна!» Мати Сені втекла від нього в невідомому напрямі. «Та й хер з нею!» Бабуся Сені мешкає в молдавському селищі. Онука впізнавати відмовляються. А коли він приїздить у гості з подарунками, каже «Та що ж ти за кляка така приїбавсі? Ходи, їзди. Молоду собі знайти не може. Все до старої бабці бігай-біга, біга, кнуряка триклята». Сеня думає, що бабця його гагаузка. «Хто такі гагаузи, він не знає і знати не хоче». «Хе, слово смішне таке! На бабку дуже схоже! Гагаузка! ге А ще Сеня вміє пальцювати. «А як Сеня вміє танцювати на столах?» Йому все одно, чи це надійний дубовий стіл у його корчмі, чи це тонконогий столик у вітальні Олексія та Поліни – а якщо змусити Сеню зняти мешти, то ви можете побачити такі шкарпетки, яких ви ніколи, якщо не бомжували на вокзалі, бачити не могли».